Karebu katika Mwendelezo, wasimulizi ya Bay of Pigs. Mwandishi ni komre nimboana liamtu mimi na itua. Ananias ediga. Ni idara hii yasa adin daniasiaje. Ya Ambayo iliyofsi kapia kuwapata mafunza kijeshi raya wa Cuba, uliokuwa naishi wa Misshoni na kuangaza katika jaribio la kumpindwa Fidel Alejandro Castro. Mabigeno haya kihistoria yalidum kwa siku tatu na yanajudikana kwa jina marufu la Bay of Pigs Invasion. Jaribyo hili la mapinduzi ndiyo lilochangia kudororo kwa mausiano kata Amerikani na Cuba mpaka leo hii. Lakini kutokone na umairi wa shirika hili na uodari wao ndiyo maana maafsa CIA walimishawishi Rice Kennedy kukubali mpangwa kuatumia makomando hao kunyufa mizu huo. Mpaka hapa na amini sasa umele wa VMA Mpaka hapa na amini sasa umele wa VMA ウスウキキテングマアルムチャ CIA チャ Special Activities Division ヤニサーダナナムナーキナボファニャカゼササトウレ t ェクニスムリゼトウヨウ a ウウウウウウウウウウウウウ o ウ a ウウウウウウウウウウウ i ウウウウウウウウウウ i ウウウウウウウウウウウウウウウウウ u ウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウ i ウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウ a ウ i ウウウウウウウウ i ウウウウウウウウウウウ u ウウウウ i ウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウ a ウウウウウウウウウウ a ウウウウウウウウウウ Hat Mary Rice Kenene dikubali makomando wa sadi kuunguza upigana juu ya brigade twenty five zero six. Laki ni pamuja na haya yote. Rice Kenene dikistiza sana kuamba ilikuendwa taswira yangu marekani yeye kamarei sehatu rusu marekani. Kufanya mashambulizi anga kuseidia kudikamapa pamba no haya kumundo madarakani fi Derek Castro. Maafisha hau walikubali ya gizohilo la Rice Kenene laki ni walijua baada ya wangu mshawishi Rice ili wewe zakuishinda vitaile. Kwa ni CIA walijuafika kwa mba, hawawezi kushinda uvamizi huu pasipo mashambulizi ya anga. Wakakumbaliana na sharti la Raisi Kennedy kwa mba, hakuta kuwa na mashambulizi ya anga. Walikumbali hili huku wakiwa na zamira iliojificha kwa mba, maratu vita hiyo itakapuanza, watamshinikiza Raisi Kennedy, ato eruusa ya kufanyika mashambulizi ya anga. Walikuwa wanaamini kwa mba lazima Raisi Kennedy kwa mba. Hata kubaliana na shinikizo lao pindi hata kapa unyeshwa umuhimu wa meshambulize anga. Pindi vita ikiwe nendelea. Na lazima atafanya hivyo hili kuepusha marekani kwaibika kushindwa vita wanoyunga mkono. Hili kulinda heshima yao ya kijeshi. Ambayo hili kuene tajika kuliko kituchote katika kipindi hiki cha vita baridi. Rais Kennedy hali idhinisha rasmi uvamizi huu siku etare 4 April mwakarifunji mea tisa stina moja. Takribani miya zimitato tu baada kuingia madarakani. Wapigenaji wapatao elofu majenami anne wabrigde twenty five zero six. Waliogawanyo akatika infantry battalion ni zipata zotano na paratrooper battalion imogia wadinge katika pwnia kuba. Itaio plya giron kuakutumiya boti kutokie guetema la na nikiarangu alsekuwa tarakumi na tato epro muakirefuni mtaisa sisi na moya. Baadae uwa misitu kuanza sisiyeye iwa kanzakuwe kashinikizo kwa Iskeneidi, arusi ya pochambuliomaji la Angalande geza kivita zamekani, kuaribu miondoa bi no viwanja viandegeza kijeshi vya Cuba, Kenedi rekata katika ata, lakini sisiyeye ioli pozidiisha shinikizo na kumpangali zokuhua, wasipofanya hivyo kuna uwezekano wa piga na jihau kushindwa, kutekeliza mapinduzi akumundoa Fidel Castro. Kennedy alilazimika nakurusu mashambulia anga kuawa moja peke. Hivi basi chare kumi na tano epro mukrefuni mati sisi na moja ndege zakiyeshi zilizo chini sii ya yai aina ya b twenty six zinimarubani wafamizi walipewandege ndege zile zake vita ziri bidisha rangi na kufanana sana na zile zajiishi la Cuba na pia zilipakomatope ilizikiwanga ni zone kana ni chakavu. Kisha zinaenda akushambulia kambi ya angaza Cuba na kufanikiwa kuwangamiza silimia thamani ni andegeza Castro. Yeshi Anga la angalak Castro lilibakiwa na andege sita tunamarubani saba. Ndege hizi silishambulia vionje viondege zaji yeshi la Cuba na timaya chare kumi na sita April. Wapigana juu wa abriki ni twenty five zero six. Wali vamia rasmi Cuba. Mwanzoni mo vamizi huu wapigana juu wa abriki ni twenty five zero six. wakiongozo na makomando wa sadi katika CIA. Walionekana kulithibiti jeshi la Cuba. Ambapu muanzoni mumufambano haya upandua Cuba vikosif ya kijeshi virikuwa vinaungozo na Jose Ramone Fernandez. Baada ya kunekana kuwa jeshi la Cuba alinazidiwa ujanja na wavamizi hawa walio kuja kufanya mapinduzi. Fidili Castro mwenyeo ya kaingia katika wanjawa vita na kumondoa Jose Fernandez kwenye jukumla kuongoza jeshi kwenye mapambano haya na kujipa yeye binafsi hilo jukumla kuongoza wanajeshi. Castro, alipo ingia fronti kuongoza mapambano, alitumia mbinu ya falusafe mapigano ya Josema tiitwayo, Siri, Vamia, Shambulia, Gawanya na Miliki. Mbinu hii ilifanya jeshi la Cuba kuanza kupata mafanikiyo. Baada ya Castro kushikilia usukani wa kuongoza mapambano kwa upanduwa jeshi la Cuba, Wavamizi wa, wa Brigadier Twenty Five Zero Six wakiungoza na makomando Amerikani wa walizidi aujanga wa na binauzo tena wakanza kupigo kuai Bukuba mpa kufikia tariki muhuri sa April ilikuwa zahiri kuamba ushindi uko pandavikosviya Cuba kwaani walikuwa na wapigo wavamizi kuoraisi kana kuamba wanamzoku mamble vivile ndipo hapamba posi CIA wakarudi tena akuraisi Kennedy kutaka idinisho mashambulizi mengi ni anga. Safari hii Kennedy likata kata kata. Hakidei kuwa dunia nzima, itaona uvomizi hui mifanyo na Marekani, na sioraia wa Cuba wanoishu wa mishoni. Jee, ni mimi kitendelea, usikose, mwendelezo simulizi hii. Mwanda aji ni kumre ni mbuana liya mtu mimi naitua Ananias Edgar.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 Kwanza inoko a muda wamtejawako pile ni raisi kuwa fikia wotejawengi na kuabeba raisi zaidi, lakini tato utapata matukio mazuri asa kama sauti na jumbe vinavutiya former entertainment tunaiweza kazi hiyo tunadhimu inaiweza kukuisha huri kukuandalia lakini nipi ya kuismuliya kazi yako na ikalleta matukio mazuri timu hiyo. ikisimamiwa na Dennis Mpagaze na Ananias Edgar. Tunajivunia wateja wengitu wamba wame thubutu kufanya kazi nasi na kupata mrejesho mzuri wakile wanachofanya. Huduma zetu ni utengeneza jua makala za wasifu, yani profile kwa watu binafsi au tasisi. Matangazo ya biyashara, makongamano ya dini mbalimbali na mingine yu mengi. Lakini pia, kutengeneza makala malumu ya shereza ndoa, send off na mikutano mbalimbali.